Francesca A nyár vége a születésnapot jelentette Francescának. ő söpört végig a délájóvai favázas épületen. Francesca pedig nézte az esőt, az esőn át a hegyeket a Middle River mentén, és Richardra gondolt. Egy ilyen napon halt meg, mint ez is. Valamitől, aminek Francesca még a nevét is el akarta felejteni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 12.65 Mindig ezt nézte meg először, a pusta bélyegzőt. Ez is a szertartás része volt. Aztán a kézírással írt címzést. Francesca Johnson, RR2, Winterset, Iowa. Majd a bal felső sarokba bigyeztet feladó következett. Box, 642, Bellingham, Washington. Francesca leült az ablak mellé a karosszégbe,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 Küszködöm a válaszszal. Ezért is vetettem papírra ezt a kis írást, amelynek címe Kihulva a Z-dimenzióból. Elküldöm. Ezzel is próbálom rendezni zavaros gondolataimat. Lepillantok lencsém csövére, és téged látlak. Belekezdek egy cigbe és rólad írok. Azt sem tudnám megmondani, hogyan jutottam haza Ájovából. Az öreg járgány valahogy hazahozott,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 Soha azelőtt vagy az után nem néztem ki ilyen jól. Ő tette. Ivott még egy korgy brandit. Az eső fölemelkedett és meglovagolta a hűvös novemberi szelet. Robert Kinkeid a féle varázsló volt, aki önmagába húzódva élt különös, szinte fenyegető helyeken. Francesca ennyit rögtön megérzett azon a forró, száraz hétfőn, 1965. augusztusában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 Alkarja véletlenül súrolta a Francesca combját. Félig előre nézett, félig be az utastérbe. Névjegyet húzott elő és átnyújtotta. Robert Kinkeid, írófényképész. Alatta a címe, telefonszáma. A National Geografik küldött, magyarázta. Ismeri, ugye? Igen, bólintott Francesca. Ki ne ismerné, gondolta.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 Kevés dolog került el Robert Kinkaid figyelmét. Francesca a férfi elé tette a poharat. A sajátját letette a dekorítlapu asztal túloldalára, aztán vízbe rakta a virágot egy öreg befőttes üvegbe, amelynek oldalát Donald kacsa variációk A A konyhapultnak támaszkodva egy lábon egyensúlyozva előrehajolt, levette az egyik csizmát, aztán lábálva a másikat is. Kinkaid kortyolt a teából,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 Amikor belépett a konyhába, a férfi már odabent volt, hátizsákjaival és hűtőládájával. Tiszta keki inget viselt, fölötte a nadrág tartóval. Az asztalon három fényképezőgép, öt objektív és egy telidoboz kamel. A fényképezőgépeken mind Nikon felirat volt, akár csak a fekete objektíveken, a röviden, a közepesen és a hosszún is.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 A férfi két tányérral is evett a gulyásból a maga csöndes, finom módján, és kétszer is megdicsérte, milyen finom. A görögdínje tökéletes volt, a sör hűvös, az este kék. Francesca Johnson pedig 45 éves, és a rádióban az Iowa-i Heng Hank Snow lassú kantrinótája szólt.